Thank mm -hmm. you. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم SadaqAllahu الله Bismillah بسم wa salatu wa salamu la rasulillah wa ala alihi wa sahbihi i jma'in rabi shrahle sadri wa esel le amri wa ahlu luqteta mille sani yafqahu qawli wa ala izahvala pripadavi samu Allahu zvišenum naka salavati salam naregu gomilnika muhammad Mustafa sallallahu ta'ala wa sallam naga učasn parut Oblast blagoslov i spas na nas ode sve prisutne u džami. Amin. Draga braće i sestre, pose zahvale na pose zahvalje Allahu i salavatu na želim iskreno da se zahvalim na pozivu ovaj nazovi tribine ovim povodom da vas iskreno selamim prije svega vaše uvažene mame i hafiza vašeg novog imama, a ove ovaj, s desetje strane je moj školski s kjima sam ja dvije godine zajedno u medresi dijelio mejdan i bio je moj hođa, bio je moj efendija prije samog polaska u medresu. Molim Allaha džanašanu da ono sve što kažem danas Bude od hajra prije svega meni, a i svima nama prisutnima. Molim Allah, da svaka riječ koja bude izustena danas, ne bude protiv mene na sunjem danu. I molim Allah, da ova tema bude, ako boda, inša Allah, razgalica za vaša srca. Kad me brat Bedrudim pitao o čemu ćemo pričati danas, ne zna se o čemu čovjek prije da progovori jer su muslimani braće zapali u Gaflet u Nemar muslimani se ne mogu na svjetskoj sceni prepoznat po onom dizajnu kako Kur'an opisuje i njegov miljenik i postanik Mohamed Mustafa zao srl. Zato sam ja uzeo danas temu jakina a to je u najslobodnijem prevodu ne ubjeđenje. Ja sam, kao što su me predstavili, Nisale Fendija Drndić, rodom prijeku Brdo, kod Gračance, tamo, oni koji su nekad otišli, to je najljepše selo na ovom svijetu. Normalno, moj brat Meludin će reč posle Trnovaca. Iako dozvolite, počet s jednim kuranskim ajetom, U stvari i počeo sam sa kuranskim ajetom koji se tiče ove teme. <clears throat> to su prvi ajeti sure Il-Bakare i Djalajanšanu kaže bil da jedna od osobina ispravnih vjernika Mumina ubijeđenost u Ahiret. Ovo naše stanje, braćo, koji ja vidim svojim očima, osjećam, prepoznajem a 15 godina sam bio u Mihrabu i imam dobroga iskustva u radu sa, i, sa narodom sa učenicima, sa umladinom i tako dalje, to mi je fakt jedna je stvar danas prisutna koju niko ne može opovornuti, a to je da muslimani da muslimani dosta slušaju Dosta pričaju, a vrlo malo se u praksi vidi kod muslimana i islama. A da ne govorim o isanuj, daljim nekakvim vrhovima. Allah dželešanu u jednom od kuranskih ajta kaže: "Billa yawmala la yanfa'u malun wala banun illa man bi qalbin salim." Dan kada neće koristiti čovjeku u stvari nikakvog hajra. Nikakve koristi neće ljudi imat od svog imetka i od svoje djece, od svog poroda. Jedino će imat koristi od svog čistog, kalbu selam, svog čistog srca. <clears throat> Allah posanika alaih tu salam kaže da u čovjeku ima jedno srce, jedno, jedan dio koji kad je zdrav sve ostalo je sve ostalo je zdravo. A to je, kaže poslanika to je srce. Drage moji brate, ako još nisi saznuo u čovječijem tijelu ona pumpa to nije srce. To je nazvan organ po nekakvim tamo normama medicine, nauke, kako hoćete. Anatomije. Pravo srce ljudsko jeste ono što u čovjeku razgrađuje dobro od zla. Ono što ti signalizira šta ćeš, a šta ne smiješ da radiš. O što mi se suše ustaje zato što me stiso, sam zakasnio. To ćete mi haval tako boga da Zato, brate, ako srce nije u redu, ništa ostalo ne može biti u redu. Ako ne budeš vodio računa o dijelima srca, o stanju svoga srca, ostalo nemoguće da bude dobro. Danas smo svjedoci, jel tako, brate i sestro, da danas puno muslimana ima koji klanjaju, koji poste koji izvršavaju osnovne, jel tako, obaveze koje je Allah Žešanu imperativno naredio ali opet se složi sa mnom da ih nije samo 1 do 2 posto u Bosni. Jeste li ikad, braćo, o tome razmišljali? Da je 1 posto muslimana u Bosni klanja? Evo, to je pokazatelj današnje tribine, koliko vas ima jel, tako, u džamatu, koliko ljudi interesuje Islam, koliko im interesuje Allahova i koliko im interesuje poslanikova, poslanikova riječ. Zato imate danas muslimana puno, braćo, koji Govore da su čistog srca, a ne klanjaju neposte i tako dalje Imate muslimana koji obavljaju te dužnosti Ali ovamo zakidaju na vagi, zakidaju na međi Zakidaju puno na jeziku, ogovaraju, potvaraju Prenose tuđe riječi i tako dalje To jest najviše brljaju, prljaju kak hoćete Utamljuju svoja srca I znate šta je kataklizma najveća u svemu tome? Što muslimani nisu svjesni toga Čovjek kad je svjesan bolesti kakve On se odmah liječi A onaj ko nije svjesan bolesti On u najvećem smislu Koristi one stvari koje Pogoršavaju tu bolest I utanja u tu bolest A vjerujte brate i sestro Ni jedna bolest na ovom svijetu Od karcinoma Koje kakvih rakova, sida I bolešću ga 21. vijeka Nije ravna bolesti srca Zato Kur'an spominje oko na 20 mjesta riječi je klin, ubjeđenje. Sve se vrednuje u islamu po nijetu, je li tako? Sve se vrednuje po nijetu. A osnovna stvar u dijelima srca, znate braću, imaju dijela srca, imaju dijela udova ljudski, ruku Jel tako, čela, nogu, džepa, usta i tako dalje, i tako dalje. Najbitnije dijelo, po mišljenjima nekih učenjaka, srca jeste jekin, ubjeđenje. Kakvog si ti, brate, ubjeđenja? Kad te pitam, jesi li vjernik? Jesam. Jel si musliman? Jesam. Dao život za islam? Jesi. Što ne klanja? Znate braćo što je što je rekao jedan e, pop koji je primio islam, konvertirao kako kažu savremenim riječnikom na islam, a bio pastor, bio pop, pa kaže ima muslimana koji su muslimani i muslimana sa ono ali Ali ovo, ali onu, ali ovo, i to Kur'an spominje. Ljudi su spremni da, na, na, da donosi puno izgovora za svoje nerađenje, za svoje nepraktikovanje onog što je Bog naredio. Zato, obrate, danas koristim priliku da i tebi i sebi pružim nekoliko riječi o ovoj temi, o ubjeđenju. I da ja i ti, ako mognemo, noće stavimo sebe na tas I da vidimo kakvo je to naše ubeđenje. Kaže Al-Šan: "U fi halqikum ve ma yabuthu min dabatin ayatu li qaumi yukinun." U vašem stvaranju, kaže al I u stvaranju svega onog što hoda po zemlji su ajeti i znakovi, ali samo za one koji imaju ubeđenje. E, znate braćo da je većina ljudi slijepa danas. Jer znate, braćo, da većina ljudi ne, su, ne čuje kako je Fendija. Pa tako, jer smo rekli da u Vosi 1% ljudi klanja. Jer Bog prije hiljadu i nekoliko godina, i gotovi 500 godina, naredio da se mora obavljati, obavljati namaz. Jer Bog naredio strogo da se ne smije lagati. Koliko danas muslimana ima da iz svog jezika nikad lažni ni u šali izgovori. Jer se musliman ne piše u iskreni sve dok laž u šali ne ostavi. Zato Kur'an ode kaže znakovi ovo, ovo, ovo su samo znakovi za one koji su ubijeđeni. Jesmo li ja i ti među njima? pokušaćemo da dokažemo danas. To je snođas. Vidite, iz ovog kur'anskog ajeta se da iz, e, iznuditi jedan zaključak, a to je onaj ko ne ima ubijeđenja, onaj ko ne čvrstog jekina, ništa ne vidi na ovom svijetu. Sve vidi drugim očima. U stvari, vidi, ali možda pod upaljačem. A imaš još dobre lefektore. On hudnik, tumbara sa upaljačem, pa se oprži, pa upane, pa potetura i tako dalje i tako I dobro je ako ima upaljač. Možemo nazvat upaljač šehadet barem. Jer će ako bude, inšallah, po sahih hadisu, po sanike, ales salam, koji bilježi muslim, onaj ko... Bude došao pred Allaha dželel sa iskanim vjerovanjem u Ešhedel la ilahe illallah ve Ešhedu enne Muhammeden Resulullah u ču Kroz 100 godina džehnema, kroz 100 godina, kroz pesto, kroz 500 Ali će na kraju ako bude inshallah uđe u جنet. Zato onaj ko ima šehadet bolji je od svakog onog koji ga u svom srcu, koji ga svom srcu nema. Ulema kaže da se yekin sastoji iz dva dijela. Prvi dio je braćo i sestre, Znanje. Znaš, brate i sestro, da ne postoji ljudsko društvo u istoriji Koje je dobilo tako decidan, tako širok zakon kao što, kao što to mi umet Muhammed Mustafa salim, imamo Šerijat je opisao, propisao sve i jednu ljudsku poru života Tačno se zna kako musliman treba sve radnje u životu da radi Od ulaska u kuću izlaska, u džamiju, iz džamije, na ulicu, u WC, iz WCA, kako spava, kako sjedi, kako sjeli, posle sjela, kako... Sve, sve, sve, brate. Zato ja i ti moramo naučiti osnovne stvari. U Bosni je to, hajde da kažemo, talimul islam. Ja i ti u Bosni moramo talimul islam od korice do korice, najmanje što treba da znamo. Ono od Mekteba i hajj brate s Božjom pomoći ona je vozač, ona je kovač ona je profesor tamo, ona je negdje u inostranstvu, u nevjerničkoj državi i tako dalje. Znaš Italimul Islam s Božijom pomoći imat nekako trasu. Moraš poznavat muslimanu prva stvar kod muslimana je ikre. Moraš naučiti osnovu, osnovu o, o, bez toga nema muslimana vrati. Moraš naučiti šta se mora moraš naučiti šta ne smiješ. Ne može izhaviti To iz Havi se ne može naučiti. Dalje, ona druga stvar od je Kina, brate i sestra, jest ono što naučiš, ono što jest problem danas. Ono što naučiš, da to pretočiš dobro u svoje srce. Da budeš ubijeđen u to, da to što si naučio moraš provoditi i ono što ti je zabranjeno tvojoj vjeri ne smiješ se približavati ono. Znate, braćo, evo, pručuje Fendija malo Eliflam i Ja sam promukno malo danas, žao mi je. Preučio sam Elif Ramin zbog onog kur'anskog ajta koji govori o, o, o jekinu. Kad čujete lijepo kariju, vama je li tako veliko srce? Volite da slušate. Kad slušate nekoga ko spominje Allaha, poslanika ili sallamu sallam naopšte ako je nadaren s govorom, ako ima dobra informacija ako je potkovan, kako to naše dede i nane kažu, vama još veće srce. A znate gdje je kur'an najljepši? Kur'an je najljepši u praksi našoj. Kur'an je zbog toga najviše došao. Kur'an je zbog toga najviše došao muslimanima, a to je da ga praktikuju. Kur'an je došao ne zbog čega drugog nego da muslimani, ako Bog da inshallah, budu oni koji su sve ono što je došlo od Boga kako je to mogućnosti pretočili, pretočili, u praksu. Zato svako znanje koje posjeduiš, a ne praktikoješ ga, bit će protiv tebe na sudnjem danu. Vidiš, vrate? Čovjek, ako obavlja namaz, i ovdje vjerujem da svi obavljate namaz, Imaju tačna mjerila je li, ta, je li taj namaz ispravan ili nije. Jer posanik kaže da namaz čovjeka ili približava Allahu ili ga udaljuje. Mač sa dioštice. Isu tako kur'an. Koga ne uči ili ćemo biti šefađija ili će biti protiv njega. Nasunjom da. Onaj koji obavlja namaz a nema iskrenosti to je problem to je znak da njegov namaz da Bog da. Onaj koji obavlja namaz, a laži, to je dokaz protiv njega. Onaj koji obavlja namaz, a nema strpljivosti, to je znak da namaz od njega ne pravi insana dobrog, da ga ne kali, da ga ne odgaja. Zato, ono što naučite i ono što praktikujete, ako nema one unutarnje dimenzije, ako nema srca i badeta, ili badeta od srca, onda ti praktični ili ibadeti uh, badeti udova naših dijelova organa, oni neće biti, neće biti ispravni. Jer vidi, brate i sestro. možda se čuli hadis gdje poslanike na salaj salam uči, prvi s kojima će biti džahenem zapaljen su trojica, naj, najveći prvaka u islamu pogledanju teoretsko. To je čovjek koji će čita svoj život provesti u učenju, u traženju nauke, u izuč, izučavanju Kur'ana. Kad dođe pred Allaha na šanu, zašto ti si to radio? Radio ima Allah. Ne, Ni, nisi to radio, radio si zato da te fale. Ulazi u Čehene. Tako je onaj bogataš koji je puno, puno dijelio i tako je onaj koji je poginio boje borice na Božim zato što nisu mu bila iskristalizirana njegova, njegova unutrašnja koja je srčana, srčana njegovo srčano stanje nije tu imu iskrenost nije imu vjeđenje ekine nije imao nadu, nije imao strahu da vladu nije bio zadovoljan šerijatom nije bio zadovoljan islamom, brati i sestri uvijek je on nešto pokušavao i svoje tu da, da unese i tako dalje zato Allah poslanika kaže Molite Allaha Dželašanu za zdravlje, jer nikom posle je kina nije data bolja blagodat od zdravlja. Na ovom svijetu, poslani kada se nam kaže, nikom, ali posle je kina nije data, veća blagodat, nije data veća blagodat od zdravlja. Zato mi svi vodimo računa koliko toliko o zdravlju, tako? Alba davati, brate, zdravlje, momak leđa kormar, ormar, zdrav ko ne znam šta, nemeš ga pomaklet ko stjenaj njemu nema nikakvog hajira što puno mržnje ima u svom srcu puno zavisti u svom srcu ima prvo je puno je narcisoidan puno ima zlobe i tako dalje i tako dalje Allaha nema Bog boga osim čak od mnogih bosnjaka samo kad ga opsuju posanika alic as salam nema osim na mevludu i njega smo naučili na pamet, i njega kad slušamo kunjamo. Zato je Jekin je stvar, bez koga ostale stvari neće bit, neće, bit, neće bit, da tako kažem, pod butu. Kaže Ibn Kajim, ajme tu lalej, da Jekin je vezan za cijelu vjeru. Ne može, brate, Jekin biti samo vezan za namaz. Ja sam ubjeđen da je namaz glavna stvar, ja znam da bez posta ovo, ja znam da onaj ko ne djelio... Ne, ne. Jekin ubjeđenje ljudsko je vezano za čitav život čovjeka. Prvo ubjeđenje što mora da postoji kod čovjeka je da ono što je Bog naredio i zabranio da je to tako bez ikakvog dodavanja i bez ikakvog nedaj daj Bože oduzimanja. Jer znaš, brate, da čovjek izlazi iz Islama kad kaže za neki propis pa nije to baš tako. Stakfirullah. A nije baš zabranjeno toliko ra, ovaj, alkohola i šta. Treba čovjek da zna za stakfirullah. Ne dovoljala da neko od nas ovde sebi priušti takav luksus. Jer znaš, brate, da se izlazi iz Islama kad se pošališ sa nekim propisom. Samo se pošališ Zdravim poslanike, Alisa Salaam, neki se pošali sa, sa hafizima, pa kao hafizi, a u boju, u boju ljutom malo su kraju, u tom smislu hadisidi. Došla objava po pitanju njih. Kaže, oprenoslac ovog rivajeta, kaže, vidio sam čovjeka koji drži poslanike, Alisa za zarukao, kad je poslanik bio na muli, na, na magarcu, na čemu jahu, pa govorio, hlavu poslanicu, ja sam se šalio. Nemaš to ne masala sa najsvetinim stvarima ono što je bog naredio ono što je posanik alejsa rekao tome se ne približavaj prihvati to tako koliko ćeš praktikovati to je do tvog srca to je do tvog kina. ono o čemu ja i ti pričamo zašto je danas problem što ljudi ne klanjaju ne poste ne idu na hač nisu iskreni lažu i tako dalje i tako dalje ogovaraju potvaraju nisu ubeđeni da je to tu. zašto ljudi danas sve te poroke konzumiraju. Nisu ubijeđeni ušta u ahiret. Voli man hafama kamarabi džennetan. A onaj ko bude se bojao Allaha dželšanu, u ko se bude bojao, kaže dželšanu, stajanja pred njim, njemu će mu dva dženneta. To treba da ti bude mjera na ovom svijetu. Volja predboga sad. Šta god, gdje god da si, tebi haaso jednu, lošu, a ti njemu dvije, jel tako? Zašto? Pa u je dozvoljno da se brani čovjek. Istom mjeru. Nemaš ti pravednosti za istom mjeru. Samo Allah ad Zato su najpravedniji oni, brate, koji prepuštaju Allahu, zulum čare koji mu čine nepravdu i tako dalje. Gospodaru, ja prepuštam tebi nije. Tako su poslanici govorili. Ali im salatu osala. Jel vidi, brate, na ovom svijetu, Sve što je stvoreno, stvoreno je radi nas. Je znaš da je Allahšao u prvu stvorio u subotu, u nedjelju ovo stvorio u ponedjeljak, ovo utorak, ovo u srijedu, četvrtak, u petak stvorio Adama alajisana. Sve kad je stvoreno onda došo Adama alisa. Almisma stvoreni radi Allaha, brate. Uzrok što si došo ovde na ovaj svijet nije da jedeš, piješ, ovono, to je način da dođeš do kraja. To je sredstvo Uzrok je da budeš pokoran, da činiš i bade svome gospodaru. Zar mislite da ste bez razloga stvoreni? Va nekom ili na natuđa i da se nama nećete vratiti. Ako nema te ubjeđene su na ovom svijetu su sva ovaka kako jesu kod nas muslimana. Jes musliman jesi limala hirata, jesi on udara po svojim maršinima. Danas Allah, danas Allah šano sačuvam. Dalje, brate, ono što si ubijeđen. Ako Alšanu nešto ne redio, zabranio, moraš maksimalno da se trudiš. Ne može, brate, parcijalno. Ovo hoću, ovo neću. Ne može. Tako su hrišćani i jevreji uništili svoju vjeru. Pa nemaju ništa ni o Tevrate, ni o Zebura, ni o Dinđila. Mi muslimani smo stvorili stvoreni smo stvorio na Salašanu da se trudimo maksimum da dadnemo od sebe dalje brate možda najbitnija stvar i najbolji pokazatelj tebi i meni znaš šta je a to je da li uživaš onom što ti je Bog naredio i da li si sretan, ponosan što ne radiš ono što je Bog zabranio a znate šta je danas cool šta je danas savremeno šta je danas upečatljivo, šta je danas moderno, šta je danas prestižno da činiš sve one poroke ovaj koji su zabranjeni po islamu to je danas cool znate šta mi da, kaže jedan česti Tinsan koji je o političkom ovom nekakvoj trci kaže Fendija, znaš koji su najbolji u ovim političkim kaže, kaže oni koji imaju iza sebe nekako, nekakve afer i ime Bez aferima ne možeš gore, kaže. Možeš imat dobre aferime, nekakvu, jel, malo žešću prošlost, pa da možeš gore. Normalno, to je, to je, to je njegov oćena. Znači, mjerilo tvoje i moje, tvog i mog je kina, ubjeđenosti jeste, jeli ja uživam u namazu, brata i sestra. I kako kažu neki, hajde da uzatrenu, da odužimo se. Kad ti neko postavi pitanje, šta je za tebe namazan? Ja znaš šta treba da mu odgovoriš, jedino i spravno. To je mjesto i vrijeme gdje se ja najljepše osjećam. Iz kojeg vremena ja nikad ne bih izašao. To je moje najbolje zadovoljstvo, Dunjalučku. Aha. Šta kaže posljednika da sam ga pitali, šta ti je najdražaj na ovom svijetu? To, to, to. Kaže, radost moga oka je u namazu. Zašto će čovjek biti prvo pitan? Namaz. Šta je uzrok? Šta je uslov za sva dobra djela? Namaz. Opa. Šta je sve naređeno ovdje? Sve je naređeno ovdje. Šta je na, na, naređeno na, na nebu? Na mirađu? Namaz. Posebna stvar. Ako tu te nema, ako tu tvoje ubjeđenje je negdje tamo lepdi, ako nisi ubjeđen da je tu sreće, ako tu nemaš zadovoljstva, tvoj ekin je pozitivna nula ili malo gore ili dole. Što Dalje, ono što danas imamo i što je vrlo prisutno, je izbjegavanje naredbi. Ha? Izbjegavanje naredbi. Čovjek ima milion maraka, ne ide na hađen. Je tako? Čovjek ima i metak, nekoliko kurvana. Čovjek ima ovo, čovjek ima ono. A za ove koji i neklanjaju. znate koji je ovako malo žešći šamar? Onaj dedo na YouTube što i je na jednoj nozi klanju. Ha. Ili onaj mladić što nogama uzima abdest i obavlja svoji petva kata namaza. Ona onaj dedo klanjao noći namazu džematu, oni sa dvije noge svi sjeli, on opet u i nastavio još da klanja. Zašto, brate? Kad bio surom na sastanku, bilo i ikad od njenja? nevi. Zašto? Zato što si joj ašik. Zato što je tvoje srce predano njoj. Zato što se se ufatio, zakačio. Onaj ko se zakačio za laha, ona onaj kome je Allah dželšanu u sve na ovom svijetu, on namaz posebno drživljava. On namaz ne odgađa radi jarana. On namaz ne odgađa radi utakmice, brate. Nema ni jedne stvari na ovom svijetu preće od namaza. Čim kaže Allahu ovakvr, to su posebnici. To su odabrani. To su vođe u džennetu. Ako Bog da, koji kad čuju ezan, odmah kaže Allahu. Ili je Allahu da najdraži taj namaz. To je u chefu Allahom. A hoćeš da klanjaš kad je Allahu čef, onda ga klanjaš posle posle namaza. Dalje brate i sestre. Ubeđenost u riječima Kur'anskim i riječima poslanikovim o prošlim narodima i ubeđenost u ono što će doći. A čuješ tamo nekog astrologa I novine počnu pričat, 2012. u to i to vrijeme smak svijeta. Neke budale tamo prodaju u Americi sav svoj mjetak, čekajući sudnji dan. E, malo sutra. Zašto, brate, tako? Zato što oni nemaju osnovnog znanja. Nas je poslanik, ali sve mu obavijestio. Tačno nas obavijestio kako će doći. E, to je problem što nisi poslanika, Pitu. To je problem, brate, što s, s poslanikom nećeš da družiš. To je problem što ubijeđeno s tvoj ekin prema posaniku i njegovim riječima je šarena. Nisi ubijeđen da ono sve što je poslanik, ali sam, sam rekao da je to to. Nevrati. Neko ti slušaš što kaže dnevnik, što kaže federalna, šta kaže haso, huso, ilija, milija i ko već. Za mene i tebe sumjerila Kur'an i sunnet. Kurani i posanik, to je dovoljno. Kome nije to umjedilo, on odlazi u auteju kodnere na ovom svijetu. Pa se mora vaditi od tuda. Moramo bagere da ga vadimo. Ili je dobo otišao u neki porok, ili je otišao, ne znam nija, u svađu, u svađu s braćom vjernicima, ili je zaglibio sa svojim srcem, i tako dalje. Dalje jer ja, znate braćo šta je dokaz da je naš jekin zarobio naše srce to jest da smo upotpunili svoje objeđenje prema laošanu a to je ako smo džene doživili na ovom svijetu ako smo praktikujući vjeru svoju toliko za zadovoljstvo osjetili da džene vidimo svojim očima ne bukvalni džene koji, koji je obećan neko ga la počasti pa ga vidi u snu ne baš onako kakva vijest al vidi neka dobra koja ne može objasniti ljudskim jezikom ljudskim jezikom zato a se gleda je kinom to je ulema rekla ode sa napisao velikim slovima a hidec se gleda je kinom ubeđenošću vidi brate najde nam vjednika muslimana siromaha koji nema ništa danas eventualno jednom jede kad ga pitaš i kad s razgovaraš imaš osjećaj da je on najbogatiji čovjek na ovom svijetu znaš zašto brate zato što mjerila bogatstva na u svijetu nisu materialne stvari Mjerla, bogatstva na u svijetu je zadovoljstvo sa Allahom Ona koji je zadovoljan sa Allahom i s onim što mu je priuštio na u svijetu to su bogataše ali pazite znate kakvi blagota, bogataši plafun bogataši, iznad toga nema bogatstva većeg. Koliko si se puta danas potužio nekome na šta ti se dešava na ovom svijetu? Kok se puta se požalio Ahbabu i onom ko ti može malo uprijeti? Znaš zašto, brate? Zato što smo ja i ti Jade, ako to uradimo. Zato što smo mi siromasi veliki, ako to uradimo. Ako ja i ti nekucamo na prava vrata onome koje je sve moguće, a ne može skucat, brate, na ta vrata. Zašto? Nema šekina, nema ubijeđenosti. Koji, brate, ubijeđenosti? Nema ubijeđenosti kakav, kakav je tvoj gospodar. Kad te neko pita kakav je Allah, šta ćeš reći? Allah je Allah, ne mi je Allahu. Nije to opis, up, up, opisivanje Allaha. Allah je sam sebe opisao i mi moramo vjerovati u Allaha onako kako je, on nas, kako je on sebe opisao. U svojim sifatima, u svojim lijepim imenima. Kako to ime? 99 imena, brate. Ako jednost provedeš u svom životu, ućeš u dženet. Kaže, posanikaj sa samom. Pa koja su to imena? E, brate, moraš ili se moraš sa mnom druži malo, s efendijom, sa učenim, Imamo moraš smalimo na internetu ukucat esmaul husna ne brate mi samo okačimo levu ukucaj i tamo piše je znate da je i to na votarija za muslimane ni jednu levu poslanik alahissalam nije okačio u, kus, u svoju kuću ni jedan ashab hađio okačimo a što okači okači tu kućicu ako nisi levu i treba da okačimo evo kur'an Allahu govor Al prije toga svaku levu mora da pročitaš i kad ti dođe kost kaže e, ova leva značenje ove leve je to to to to to. A? Vidi ti postovizionar, ti postu daj ja u svoju kuć. A nije brate puna kuća levhi, a ti ništa ne znaš šta se šta šta piše. E to je pogrešno brate. E, zato je ta stvar nije baš, nije baš Hoće li da vam kažem, vraćo i sestre, gdje je čovjek i u kojoj situaciji najbolje otkrije sebe i svoje ubjeđenje? To je, moje, brate, kad nešto na ovom svijetu, kako ću da kažem, poklopi. Kad te zadesi neko iskušenje. Onda se tvoje rentgen najbolje uoči. Koliko si jaki s imanom, kako je tvoje ubjeđenje i kakvo mišljenje imaš o svome gospodaru. U stvari, kako ti uopšte znanje imaš o svom gospodaru i o sunetulahu. Ja sam mislio danas da pričam o sunetulahu. Znate šta je sunetulahu? Allahov zakon prirodni na ovom svijetu. Vjerni koji poznaje Allahov zakon, tačno zna šta će se posle čega desiti. Kad dođu te gobe, dolazi olakšica. I vjernik u tome. Kad dođe Olakšica i lijepo na ovom svijetu, vjernik iščekuje šta? Iščekuje, mora doći iskušenje. Inače to nije dobar znak. Za ono ko nema iskušenja, kog ga Allah dželjšanu ovde ne terbijeti, to nije dobar znak. U stvari njemu se džahenem smiješi. Ovi naši bogataši, braće, koji, koji nisu poznali gospodara, koji ne ulaze u džamiju, koji ima sve ide od ruke na ovom svijetu, koji ne znaju šta imaju, njima se džehenem smiješi, braćan. Njima se džehenem smiješi. Zato, kad te nešto zadesi, nemoj odmah da kažeš, nije Allah milosti prema mene. Nemaš dobra mišljenja, Allah. Nemaš ti ni zamisliti koliko je tvoj gospodar milosti prema, prema te. Poslani, kad se sve nam poslije jedne bitke doveo roblje, I to roblje stoji, vojnici tamo, nikom maknut ne smije. A jedna žena, žena između tog roblja hoda. Kad naša svoju bebu, svoje djete, ova između njih svi ti muškaraca doji svoje djete. Bez ikakvog sustezanja, stida, ne, ne zanimaj ni šta će se desiti, hoće li ko, jel, čapat vaku, ne zanimaj. Šta? Pitanje je njenja objeđenja. Ubje, ona hoće da nahrani svoje djete ali poslanik ovako kaže ashabima, bila ova žena ovo djete bacila i kad uz vatru kaže ashabima, ne bih ovo poslaniće tako mi Allah, kaže poslanik Allah je milostivi prema svojim robovima nego ova, ne, nego ova žena prema bebi ha? jel ti malo kontaš brate Allahu milost? nemaš? nema to ovdje niko da to prokonta naše je samo da vjerujemo i da budemo ubijeđeni u njegovu njegovu njegovu beskrajnju milost Zato kad te nešto zadesi na ovom svijetu od te gobe, da već kažeš, alhamdulillah, samomilosti i pomaze mi da ne kleknem. Što? Da ne posustanem. Da izađem, pobjednik iz ovog iskušenja. Šta se, šta se desilo, desilo Jusuf alisatu sallam kad je bačen u, u, u, u, u, u, u onaj bunar? Ha? Desila mu se najbolja stvar koju je mogo i repatski da, da, da tad očekuje. A to je Pokupila ga karavana i prodala ga najbogatijoj kući u, u Egiptu. I imao djetinstvo kako jedan brat njegov koji su ga bacili u taj bunar nije imao. Za zašto, brate? Zato što je Jusuf Ali Salam još odma, od, od djetinstva imao dobro ubjeđenje u svog gospodara. Mi odma kažem, šta sam ja skrivio pa mene je ovo zadesilo. Odmah imaš užao u svom gospodaru. Odmah ostvari stvari opet ponavljam, nemaš ispravno mišljenje o svom, svom stvoritelju. Dalje, kad te zadesi nešto, nek znaš da Allah Janšan hoća ti ukaži na tvoje slabosti. Jesi strpljiv? Trebali te još malo okalit? I u stvari koliko si i za čega si? Nisi za prvog ešalona. Znate, onaj braćo, jedan od vojsko vođa kad je tražio prvije šalom u nekoj bitki, pa bio jedan od shaba koji se nije mogao ostaviti alkohola. Bio je takav, nek znate. Pa tičeš, tičeš, tičeš, pa njega priskoči i tičeš, čekaj, čekaj, što si mene priskočio? Kaži, ti piješ, ti ne meriš s nama. Kaži, tako mi Allah neće više nikada. Tako me Allah neće više nekad samo da ide u prvom ješavom Jer u prvom ješavom ono su ashabuli A mi, Oni najbolji Oni prvi kaže Allah Žešanu I uvijek prvi Dalje Znaš li brate zašto ti Allah Žešanu Dadne neko iskušenje Da bi ti podigo stepen među melecima Među melekima i među ljudima i da bi, ti postigo, da bi ti podigao stepenu dženetu. Onaj koji je tu skužio, koji je ubijeđen u obrate, da ona, ono iskušenje, ona te goba koja te zadešava na ovom svijetu, da je to zbog Bogovoga zato što ti nisi baš vrli klanjač, zikr, Kur'an, nemaš dobri djel Allah dželjšanu hoće da te podigne na neki malo, na bolji tas de ređe. Pa ti Allah žanšanu, iskušenje zbog toga, jedno stvari je zbog toga. I ti treba da kažeš samo Alhamdulillah Hvala ti gospodaru kad si mene odabrao Mogu si hasu i husu Dalje Da budeš zadovoljan s tijem A imaju tu tri vrste ljudi braću Imaju oni koji Kad i nešto zadesi Oni kažu valja trpiti ti gotovo je. Znaš smrknuti al trpi To su najslabiji Ako govorimo o muminima vjernicima Oni drugi Nima drago kad im snese nešto, kada im nešto ovaj, strefi. Oni osjećaju zadovoljstvo. Drago im je što je Allah dženšanu odabrao, što ih Allah dženšanu priprema za dženeta. A oni najbolji, znate kakvi su oni? Treća vrsta. Šta god da im zadesi, njima je sve jedno. Ili im zadesila dobra nekakva, nekakav muštunuk, ili im zadesilo nekakvom usibete iskušenje, On je isti, on je u pokornosti svome gospodaru. Kad su pitali jednog halifu, može li čovjek askata biti sa stotinu zlatnika, stotinu dinarom, kože može, tad su dinari ti bili, znate, jako, jako vrijedni. Kaže, može, a da kaže, ne osjeti promjeni u, u svom srcu i kad se povećaju, i, i kad se smanje. Dalje, vrati jedno jedan od pokazitelja dobrog objeđenja i dobrog stanja srca jest kad čovjek pogriješi i odma se kaje svojom Gospodaru. Znašta je to? Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ko se pokaje poslije griha, kao da ga nema. Ma tu razika. Amora Tem slušati da ne kaže što Efendija kaže, ko pogriješi, pokaje se, kuda ga nema. To je Poslanik, sallallahu alejhi ve ulema nam je to dočarala. ulema nam je to približila. Šta? Onaj, brate, koji planira grijeh, onaj koji planira grijeh pa se kaje posle njega, od toga nema. Karli je posanik on se igra, on se poigrava sa svojim gospodarom. Onaj kome se omakne pa pogriješi pa opet čini telbu, on kao da nema grijeha. On kao da nema grijeha. I znate šta, brate, kad se kajite svom gospodaru, nemoj da imate šubje imalo da će vam malo oprostiti. Evo ima ovde ljudi koji su 50-tu, 60-tu, Vaše je sad najviše što treba da radite da se halalite sa braćom muslimanima s kim ste imalo mogli doći u nekakvu razmiricu i da se puno kajete dok nije došla duša do ključne kosti posle toga nema kad horoptaj nastupi djaba kajanje djaba u vakufljavanje djaba plaćanje bedela za hadži tako, tako dalje i tako dalje i taj ono što je najbitnije brate kucanje na vrata Kome ti kucaš, brate? Pa imam dajđu, gore zamenike, predsjednika u... A, brate, nijem kuca to, brate. On je bijednik ako ne pada na srstu svom gospodaru. I gospodar je naučio jednu stvar na onom svijetu, brate. I njegov posanikar je Da je nam Allah džanršanu dovoljan na svijetu. Kako kaže fendija? Allah džanršanu ti dovoljan. Pa kako tu dovoljan, fendija? Ne treba ti niko za potrebe tvoje. Ako to do sad nisi, brate, naučio, nema ubjeđenja u Allahu moć u, u njegovo biće, kakav je tvoj gospodar. Onaj ko nije ubjeđen da Allah sve vidi, on svašta nešto radi tamo tajno. Znate, brate? Onaj ko nije ubjeđen da Allah sve čuje, on svašta priča. Šabći. Stakvir. Onaj ko nije ubjeđen da Allah džanšanu el-habir potanko svemu obavješten, On ovako sebi gleda kroz prste, a druge kreši. Je znaš ba i sestru, kad ćeš pogledat i znat dobro kako je tvoje stanje i kakav si tim umen, to je kad se osamiš sa svojim gospodari. Kakav ti je namao, tap, tap, tap. Bez suneta, bez vitra, farzi. Tako da, estakviru. Estakviru. Estakviru. Zato... Kaže posanik, ale je salam da Allah Đanšanu kaže, znaj za mene kad ti je fajn na ovom svijetu, kad si u rahatluku, kad ti ide, jer nemoj se svekirati, kad ti dođe tega ova. Jer vidite, jedna od osobina munafika jest da prizivaju Allaha samo kad im snađe nekakva nesreća. Nemoj da bude ti ta osobina pri te, bret. Spominje. Znate kada je najveć, najbolja sadaka posani po se nam kaže? Onda kad najviše imaš u džepu. Anda, brate, dat. A kada nemaš, ne moraš da ovaš. Što? Pa nemaš, šta brate, dat? Ne možeš Bog za pomoć. Ali ima i ovo, brate. Nije vaga ono što si dao, nego ono što ti ostalo u džepu. To nek ti ostane u pameti kad je u pitanju sadaka. Kad je u pitanju sadaka. Zato, jednici su ljudi koji svakom kucaju Allaha ostavljaju na zadnje mjestu opet je do jekina. Evo brate, kad si uzimo neki plackore u čaši, pa trebalo nekih štela, pa tebi naštelili, ali sa tvojih desetiljada maraka u djepu. I znaš šta se desilo? Ti napravio kuću i počeli nekakvi belaji i tam ti neka gatara, zato što si otišao, što ne znaš, kaže, tu je mezalje, tu se nije smela kuća praviti. Znaš brate, Nisi ti kucu na vrata koja treba Koja vrata <clears throat> Allaha uzvišenog On svaku noć Po nekim rivajitima slazi U zadnjoj trećini noći pa kaže Ima li ko šta da traži Uči pijetka sigurno to se. I malko li ko šta da traži Vidite ovi naši Hajde da tako kažem koji su iskušani sa siromaštvom Oni idu po Treba po, po, po umantanim ovaj, Organizacijama Ići po merhametima Oni su zato ovdje. A znate koji su siromasi najbolji kod Allah i Rusa? Oni koji ne pokazuju svoje stanje nikomu. A znate da je odan najveći siroma siroma bio Allah, posanika i salam, mogo biti kralj, kraljeva. Ne, on je zabrao siromaštvo. Znašaj a zašto, brate? Ima puno razloga. Jedan od tih razloga je što posanika i salam kaže siromaštvo je moj ponas. Drugi razlog je što će siromasi 50 godina ući džendret prije bogataša, valjavu rate za sve položiti račun. A jes posanik rekao, bolja je godnja ruka. I mene i tebe kad pitali šta je volio biti moj bogati siromaštva. Samo mene moje siromaštvo vam. A vi šta nas posanik uči? A samo je opet pitanje obiđenja, brate. Vidi šta nas posanik nas terbije ti uči. Kaže Allah dženšanu, nekog u imanu, islamu, drži sa bogatstvom Nekog sa siromaštvom. Onaj je bogataš, čim siromaš je, on misli, gotovo sve je odšlo. Ona je siromaš, čim malo zaima, ne zna ni za koga. Kaže, kuran tamo u Suri Alek, čim čovjek malo zaima, jel osjeti se neovisnim. Šta kažu? Ko palno se malo uzdigne. I kaže, posljednika srnam, nekog Allah u pokolnosti drži sa zdravljem, a nekog sa bolešću. Neko čim se očim ozdravi, ne zna ni za nas, ne zna ni za braću, ne zna ni za džamiju nas, a neko čim malo bolesti kakve naočitao kıyamet. Jes' takviru. Ti se samo trebaš naučiti u tome. Ono što je Allah ti dao, ako to prihvatiš kao najveći hajr za tebe, sigurno će što kasirat na ovom svijetu. Ako se budeš pitao što li je to baš meni Allah dao što ja nemam, što Uso ima, I što ja ne napredujem I što meni ne ide do njalu, Ko što has ide A da vrate, tvoje ubjeđenje Je možda na čistoj nuli Kako postići jekim braćom Kako doći do ubjeđenja Prva stvar Ako ovo shvatiš sve drugo je lakši Sva naša stanja, brate i sestro sestri, zavise od Allah. Kaže, vasbir bir vama sabru kejla bilah. Budi strpljiv, ali nećeš ako te Allah ne učini strpljivi. Ha. Budi blag, ali nećeš biti blag ako ti Allah ne pomogni. Budi, kako se kaže, džometan, nećeš ako ti Allah ne dadi u srcu to. Ako ti Allah ne odraža to. Budi dobar musliman, nećeš biti dobar musliman ako ti Allah to ne odraža. Pa kako to Efendija Sve je do njega, Subhane wa ta'ala. Nijedan listić ne smije opast. Ček ček Venezan dobro ču. Nijedan listić u najvećoj, najvećoj braći, naj, najvećem ovaj uh, vjetru ne smije ospa, opast sa grane, a da Allah ne je o tome. I da Allah prije toga nije naredio svojim melekim kaće kap koju snijec neba, kaće koji lis sa grane opast, kaće koja travka, narast, kaće ovo kaće ono. Zato smo mi ograničili ibadetan. On je savršen subhanahu ve ta. Njemu niko nije ravan, a tako? A neka to ne razumijemo ono la milad je, je kullahu kufanat. Neka to nismo svjesni toga, e to je ubeđenje, brate. Kad budeš ubijeđen u pravo stanje, u pravi opis svoga gospodara, niko ti na ovom svijetu neće trebati. I samo ćeš za svoje stanje, za svoje potrebe samo ćeš isključivo njega tražiti. Zato što su ashabi radili Šta godi im je falo odmah, gospodaru? Pukne dole petla, pukne a najkajš odnalne od nalne, gospodaru, podar mi nove nalne. Ne tamo, evo Bekret, et ti si malo bolje, Allah to obskrbi, ne ba, bogat, kupi nalne, ne bret. Allah je naša anu pita. je kvaka, bret? Nisi ti ubijeđen da će tebe, Allah nalne, stakvir Allah. Kažu neki moli kišu, 40 dana, nema kiše. Moli, kaže, nema kiše. Jedno, dva, po petaka. Ne znam koliko su molili, nema kiše. Ošli jednom alimu, kaže, otište u to i to selo. Otište u to i to selo, ima jedna curica, kaže, svaki dan, moli Boga, ne daj gospodaru da pa ne kiša. Imala lijepe cipelice pa bojala se da ih ne isprlja. Pa zbog nje Allah šan nije dao kišu. Zašto, vrati? Zato što je ona bila... U toj sredini čista kosuza od grijeha. Znate zašto Horoz vidi Meleka? Zato što je čista od grijeha, brate. Znaš zašto Hajvani predvide kataklizmu prirodnu? Zato što su čisti od grijeha. Nijedno griješića. Samo ja i ti smo pogani, brate. Samo ja i ti pravimo se da i ne vidimo. Znate ko je najbolji od nas? Onaj koji misli da najveše ima grijeha. Znate ko je ispravan vjernik, onaj ko se boji da nije licemir znaš ko će završit džennetu ako bo odajš Allah onaj koji ne misli puno o džennetu nego samo misli da ga ne daj Bože ne dokači koja žiška dženemska oni najbolji su kazali gospodaru ne tražem ja dženem radi dženem Mene, dženet radi dženeta no stvari ne, nisam ti pokorna radi dženeta što mi treba dženeti ovo nego sam radi tvog bića zato što se ti jedini jedini vrijedan da ti se čini pokornost i da se obožavaš posle ovog ubjeđenja da svako stanje naše braćo zavisio od Allah žalšanu, drugo je znanje morate učit braću moramo učiti, moramo čitati No, šta A što je Fendija? U mene je velika ova... Opti ...dioptrija, optičar, sam mišlju, pa mi je ne vidim ja ti to ništo. Bogati 50 markica, 20 maraka i sad neki polovan tamo gdje, gdje kupiš. Jefendija ti tamo naštampa, nasnima, na, na nakopira hiljade predavanja o čemu god hoćeš, koje god hoćeš našeg predavača, od za Bugarija, od našeg Hafiza Huseina, od ovog, od onog daje koji ti se ovako doima da slušaš, pa ti čitav dan moraš da slušaš o svome gospodaru, o svojoj vjeri i o, svoj, o, o svom poslaniku, ali srema. Samo je pitanje hoćeš li ili nećeš. Dalje, odbacivanje sumlji. Braću, onaj ko ne odbaci sumlje ne može doći do jekina. Kako? Tu damo nođe nam nije mjesto. Kako posanik nas ali sam uči. Ko se sačuva sumljivi stvari, sačuvuje. Sačuvuje sviju vjeru. Dalje, čvrsta odluka. A nas kad vidiš maliča, hoće da živi po sunetu, hoće da živi kao muslima, a nemoj priteriju obavati. Prije tebe, prije tebe nebo.. Ona koji ima čvrstu odluku to je bede među ljudima to je uzor meleki mu zavide ti nisi ni svjestan koliko ga Allah spominje među melekima možda nema ugleda među tobom zato što su ko tebe poremećena mjerila, mjerila vrijednosti kod mene a bolji je od svih oni koji ti smatraš da su dobri u tvojoj kući u tvojoj, u tvojoj, u tvojom mjestu i tako dalje. Zašto? Zato što nemaš ispravan rentgen. Ne znaš mjerit ljude, brate i sestro. Dalje, klonjenje zabranjenih strasti. Ovo je vrlo bitno, brate i sestro. Znate šta poslani kada se sam vam kaže? Šetan zabaci surlu na ljudsko srce. Znate šta je šetanska surla? Kad ti dođe pa kaže, kako bilo da to uradiš? A što fali da ispraviš onaj paradžik, onaj čošak gore od, od one luke. Po bit će lijepo i tamo. To on fino dolazi, znaš. Suhanallah. Suhanallah, rećemo. I kaže, posanika srlam, čovjek koji prihvati tu uve svesu, koji pođe da razmišlja onom što mu je šapnuo, kaže, ta surla se zalipi za ljudsko srce. I ti počneš, šta, da razmišaš i da planiraš o tom grijevu. Već ga smjestio u svoje srce. Zato Kur'ana suči, čim dođe nekakove svesa, odmah auzuči, auzubila. Čim dođe auzubila, ta surla ide gole. Zato vidiš čovjeka, uspješan, napredan, dolazi u džamiju, a ne može da se riješi jednog grijevo. Zašto? Zato što se poigru sa šeitanskom sudlom. Dozvoli joj, joj da uđe u njegovo srce. Jer misliš da je lako ostaviti blud, da je lako ostaviti alkohol, da je lako ostaviti kocku, da je lako ostaviti bilo koji porok. Jer misliš da si bolji od onoga što je ogriza u tom poruku. Jer misliš da si kod Allaha poseban, pa nisi tamo među njima. Ne vrate. Nemoj nikad tako da razmišljaš tako je Allaha. Razmišljaj da te Allah počastio i ja... Ovaj, spasio te od toga. A onaj brat se kockuo. Prihvatio izazov šeitanski. Nasijeo na šejtansku klopku. Jer šeitana nije teško pobijeti. Šeitana je teško samo prepoznat. Koga najbolje prepoznaje? Učeni. Njima ne mere lako priči. Zato posanikali se nam kaže da Alšanu prije oprasti 40, jel grijeha učenom nego jedan ne znalici. Koji su plodovi, braćo, jekina? Volja zalit, volja odranit, nešto, je li tako? Pa volja dočka, kad će one šljive narast. Jedna Kad počinješ da saznaješ za sebe u sedmoj godini, kad počinješ zaklanjaš klanjaš u desetoj, u petnestoj počinješ da budeš ko ono tamo, ne znam nija, a ovaj, neko mladunče od Hajvana. U dvadesetoj kaže, zrel, ma kak Hm. u nekoje čete radi stoji ti kako nas poslanik ali su sa uči da si najsvjesni najsposobniji čovjek. Taci ti Izrael. A koji su plodovi? Koji su plodovi bogobojaznosti? Smireno srce. Prvi plod bogobojaznosti jeste braća smireno srce on osjeća džennet na dunjalogu. Tu srce osjeća džennet na dunjalogu. Super. Počekaj, nemaš ni krave, ni ovce, nemaš ni kula. Alhamdulillah, ja samo čekam da svog gospodara vidi Haa. Dalje, koji su još plodovi braću Jekina? Kaže Ibn ale istinski zarobljeni jeste onaj koji je zarobljen od Allaha šta ćeš ti, brate za čovjeka reći koji nikada Laha ne spominje koji mu još nije počeo robovat koji 50 godina kasni na srdu znate kakav je to zarobljenik nije zarobljenik bio Alija kojeg je Allah isteso sa svim onim godinam u u, u, u, kako zove, u, u komunizmu nije zarobljenik Ibni, Ibni Temije Rahmetullah Alije bio koji je više bio u, u zatvoru nego alaj. znate šta je na kraju Ibni Kada bi mi dali čitavu ovu tamnicu zlata da podijelim, ne bi se mogu zahvaliti onima što su me strpali ovdje. Znate šta kaže za njega ibli kaj. Kada je opisa, opisivao život njegov. Kaže, nisam sreo čovjeka da je bolje živio od njega. A znate šta Ibrahim a.s. kaže kada je, ovaj, kad kad je bilo pretraž života? Šta ti je bilo najljepši na ovom svijetu? Kaže, oni dali provedeni u vatri znaš šta je za tebe vatra iskušenje brate. iskušenje će od tebe napraviti onog sa dređom onog sa čistim grijesima i koji dobro vidi ha? ja kad, nisu, kad, kad me nisu prvi godine na hađu kad, kad me nisu primljuju u avion sam trebao s galjimim gostima Tako sam se iskreno molio. Ne moj gospodar, samo da ostanem kuću ovde. Ovo nam, subhara. Pa Allah džalšanu, samo zbog toga me ostavi iskušan. Jer znate šta Allah voli? Allah voli da sluša našu teubu. Naše iskreno pokajanje. Naš zik, naše plakanje u dobi. Naše, naše ponižavanje. Poniž, poniženje. Po, po, našu ponizno, poniznost pred njim. Tu Allah voli. Jer znate šta poslanika sam kaže? Kad bi bili bezgrešni, komeliki. Allah bi nas pomeo. Ne mjerojuš u to, brate. A. Sani Kalesa nam kaže, kad biste bili bezgrešni, duga je to predaje. Allah bi vas uništio, pa bi doveo drugi narod koji bi griješio, pa tražio oprsta. Jer Allah ne je volio nekoj volio koji traži oprast. Ti znaš koliko danas puta kažeš Istakfirullah. Koliko se puta sjediš smrti. Koliko se puta sjediš mekama pred gospodarnom svojim. A? To su, brate, zavisi od ubiđenja. Koliko si ubiđen, uopšte da ćeš doći na to mjesto. il se praviš mačak toša, ajma, va, moraj ovako. Neka, brate, to su tvoja mjerla. To su tvoja mjerla.